əndəşə yəni firqələrdən, əqidələrdən, e, hinduslardan keçdik və dedik ki, ümiyyətlə hinduslar əqidəsi, yəni, miladın, e, Miladdan əvvəl 15 əssil əvvəl yaranmış bir, yəni əqidədir, bir firqətdir, hansı ki, bu əqidə özü ümiyyətlə adətlərdən, təqlidlərdən, ondan sonra e, onların e, hindusların yəni üzərində olan e, hakimiyyətlərdən doğmuş hakimiyyətdən irəli gəlmiş bir əqidə idi ki, e, hansı ki e, onların da heç bir inşə edən yoxdur. Sadəcə bu yəni firqə Hindu əqidəsi firqəsi necə deyirlər, yəni özlərinin yəni miladdan əvvəlki adətənələrindən, təqlidlərindən Həmsində yəni onların ə, üzərində olan hakimiyyətdə olan ə, hakimin yəni adətənələrindən ilə gələn yəni bir əqdə bir filqə idi və dedik ki, onların yəni əqdələn filqələrindən, yəni əqdələrindən etiqatlanan danışanda dedik ki, ümumiyyətlə onlar çox yəni, batil etiqatlar daşırlar və dedik ki, onlar ə, etiqatlanan bir odur ki, onlar etiqat edirlər ki, onların ilahları öləndə Güyə, e, Krishna adlı yəni bir insana Ə, ruhu həmən Krişinaya daxil olmuşdur və onlar da Krişinaya haqqında danışdıqları, yəni, yəni Nassanlərin Məsih İsa haqqında yəni danışdıqlarına yəni bənziyir. Həmçində onların əqidələrindən, etiqadlarından danışan dedi ki, ümumiyyətlə onlarda ruhun üç halı var, ya öləndən sonra, yəni insan öləndən sonra ruhun üç halı var, ya mələklərə qovuşur həmən ruh, ya yəni hansı bir adəm evladına qo qoşulur və yaxud da ki, pis, xatəkar ə, insan etsə, onun ruhu, yəni cəhnəmər, yəni girən ə, ruhlardandır. Həmçin dedir ki, onlar, yəni, ə, qadınlar haqqında da onların yəni, ehtiqatları başqadır. Onların yəni, ehtiqatına görə, əgər bir ə, qadın əri ölərsə, o qadın yəni, ömrünün axına kimi dur qalar və bəzi yerlərdə də o qadın əri ilə bir yerdə yəni, yandırırlar. Ərin bir yerdə yandırırlar. Sadəcə, bir nesə əməllər var ki, yəni, onların yəni aracı qand idi ya aracı qand onları ləğv eləmiş. Onlardan biri də budur. Yəni yandırmaq yoxdur. Sadəcə ömrünün axına kim yəni həmin qadın yəni dul qalır. Və həmçində dedi ki, onların yəni batıl əqdələrindən biri oydu ki, onlar uşaqları, yəni, körpə yaşında yəni, bir-birinə kəbin kəsirdilər və o uşaq, əgər oğlan uşağı və yaxud da ki, qıb uşağı ikisindən biri ölərdirsə yəni, o uşaq yəni, ömrünün axına kimi yəni, qalardı və bunu da Raci Fiklandin də ləğv elədi, yəni, etiqadlanan biri də bu idi bu idi ki, o e, icazə verdi ki Yalnız, yalnız yəni 18 yaşına çatandan sonra, yəni uşaqlar arasında yəni kəbəyin kəsəsini. Həmçinin də ki, onların etiqadılan biri odur ki, onların necə deyirlər, əqidələrində ümumiyyətlə ictimaiyyətdə onların yəni üç ictimaiyyətin onlarda üç təbəqəsi var və birinci təbəqə barahim dedi ki, ki barahim onlar hansı ki, ilahın yəni, ağzından yaranıblar. Və bu e, məxluqlar da ümumiyyətlə, e, məlimlər, kahinlər, qazılər, yəni sabahlı adamlar, yəni bu cür məxluqatlarla aid olurlar. Və bu məxluqatlar da mütsəmin ən yaxşı yəni, məxluqatları yəni, hesab olunurlar. Və həm üçün ikinci də onlarda kəştə idi, ki hansı ki, onlar da e, ilahın qüya, e, ilahın, e, ilahın necə deyirlər, qollarına yaranlar. Və bu qollarına yaranlar da məxluqatlar da ümumiyyətlə, yəni, döyükçülərdir, yəni, əllərində silah tutanlardır. Və üçüncü, e, üçüncü təbəqət isə alüvişdir ki, çivişte onlarda ilahın yani dizindən yaranılar ki hansı ki onlar e, bu müssəminin yani var dövlət, yani qazanların, var dövlət qazanları, yani ilahın yani diz hissəsindən yaranılar. Həmçinin də dördüncü də onlar təbii ki Şudur qəbiləsidir ki, onlarda ilahın da yani ayaqlarından yarananlar hansı ki onlar da Onlar da, yəni bunların əsas e, təbəqələrindən deyil, ən zəif olan yəni, təbəqələri sayılır. bu dörd təbəqəni, yəni onların etiqadını, bu dörd təbəqənin ən yaxşı təbəqəçəsi də deyilir ki, yəni bərahəmələrdir ki, hansı ki onlar e, ilahın, yəni ağzından, yəni yaranıblar. Və həminçə onların etiqadlarından biri, yəni biri də onların, yəni inəyə e, böyük ehtiram göstərmələridir. İlaha inəyə böyük ehtiram göstərməlidir. Hətta e, Nəinki inək hətta məsəl üçün it, həmçində qurbağa, həmçində kərtənkələ, qarğa və başqa heyvanları öldürmək də yəni bunların yəni ehtiqadlarına çox yəni, mühtərəmdir, yəni bunlar ona çox yəni, ehtiram göstərirlər və ə, ruhlar barəsində də deyil, həmçində onların ehtiqadlarına biridir, deyil, ankesində də deyil ki, onlarda tovfid var amma tovfid onlarda, yəni dəyi bir məlumatdir, tovfid onlarda nədir? Tohvid onlarda odur ki, onlarda ki, yəni ilahların növləri var. dedi ki, onlarda ilahların növləri çoxdur. Dağlar ilahı var, külələ ilahı, yağış ilahı, qar ilahı, ondan ruzi ilahı, əkinbiçin ilahı, nəm, heyvan ilahı, insan ilahı. Yəni, Tohvid onlarda nədir? Tohvid onlarda odur ki, onlar hansısa bir e, ilahlarına, hansısa bir ehtizubatın ilahlarına yönəlirlərsə, o ilahı elə ilaha elə yaxınlaşırlar ki, bütün ilahların gözlərindən yayınırlar. Allah gözlənin yanılar və o vaxtı tam istədikləri, tam özlənin nəyə bağlıdır? Həmin bu ilaha bağlı. Yəni elə bir ki, bu ilaha sadiq olar, ixlaslı olurlar və bu da onlara təvhid, yəni budur. Həmçinin onlarda Yəli, ilahlarda təəddüd yoxdur. Yəni onlarda ilahlarda, yəni 1-2 ilah deyil, onlarda ilahlar, yəni nə qədə istəsən var. Onlarda yəni ilahlarda fəəddi, yəni çoxdur. Yəni həddindən çox ilahları var. Hansı ki, yəni bu günlərdə də yəni Hindistan, yəni Hindistanın özündə də təxminən 800-dən çox yəni ibadət növbə var, yəni ibadət var onlarda. Və onların yayılma yerində isə deyəndə dedi ki, onlar ümumiyyətlə yəni ən birinci yaranmışlar yəni yəni Hindistan özündə amma hal-hazırda yəni Koreyada, Taylandda və yəni Asiyanın dövlətlərinin çoxunda yəni, o yəni firqələrdən, yəni hindulardan yəni qalmalar var və bu günə kimi də yəni, o hindus tayfaları yəni e, mövcuddur və o gedən, dana gedənlər də mövcuddur. Və bu günlərdə biz inşallah yəni şərqdə e, başqa bir din olan, başqa bir firqa olan Shintoya yəni firqəsidir ki, onlardan danışacağıq. Bu da ümumiyyətlə şərqdə yaranan yəni firqələrdir, firqələrdən bir biridir, daha doğrusu firqələrdən biridir. Bu firqədə ən birini zəfə yəni, necə deyərlər, yəni, Yaponiyada yayılan yəni, bir firqədir, adı Şentoya, yəni, firqəsidir, əqdəsidir. Bu əqdənin də müəssisə haqqında heç bir mələ alınmaq yoxdur. Sadəcə bu əqdə necə yaranıb onlardır? Bu əqdə onlarda yaranıb Ruhlara ehtiram, ruhlara təzim göstərməklə, yəni ruhlara ibadət eləməklə bayaqda yaranıb və təxminən, təxminən yəni illər, nəsillər keçdiyəcəm, bu ruhlara ibadət, ruhlara ibarət, ibadət bunlarda yönəlib get-gedə, yəni seyirlərə atanaya ehtiram, atanaya ibadət, yəni ağlara seyirlərə ehtiram və tədirdən gəldi, Onların imperator olan Mikado, yəni imperatoruna, yəni ibadətən gəlib çıxdı və onların da bu günki yəni Şintoya, yəni, əqdəsi, yəni e, firqəsi ə imperatora necə deyirlər? Yəni ibadət deməkdir. İmprator Mikado adlı imperatora yeni ibadət deməyidi. Düzdür, bu imperatora ibadət, yəni, onlarda yəni bu günə kimdir var? Sadəcə yəni 1 dünya müharibəsindən sonra, yəni onların yəni Yaponlan Amerikanlarla olan döyüşdən sonra, yəni amerikanlar onlara onu unudtura bilirlər, amma tam şəkildə unutmadılar və bu günə çimdə yəni Yaponiyada həmən bu yəni bu yəni, imperatora ibadət, imperatoru ilah saymaq Yəni, ehtiqası, yəni, ehtiqadı, yəni, bu günə kimdə, yəni, onlardan mövcuddur. Və bu... Sintaiistlədir, onlar? Sintaiistlədir. Və bu, mən ərəbdini biləm, elə mənası ilə olur deyəsən. Hı -hı. Çünki çöndələndə, elə o... Çünki ə, ərəb dilinə çönən sözə si ilə şi əvəzi, ərəblər si ilə şi əvəzi elə. Və bunların əsas ehtiqatlanan biri isə, ehtiqatlanan biri isə onlar... Ə, özlərindən yuxarıda olan hər bir şey yəni ə, ilah sayırlar. Onlarda belə bir kəm deyən etiqad var ki, yəni, o da yəni özündən yuxarıda olan, yəni özünə yuxarıda olan hakim, ata imperator, günəş, ay, həmçinin etiqalan bir az ki onlar yəni düyünü də yəni e -e ehtramlı hesab edirlər. Çünki ümumiyyətlə düyü onların əsas, yəni qida məhsuludur. Ola bilər o baxımdan onların əsas, yəni ruhsu olduğundan onlar bu düyünü də necə deyirlər, e, onlarda e, ilah kimi sayırlar, yəni onlara əzəm, təzim, yəni göstərirlər. Həmçinin də onlarda e, hər bir e, ilah hansı dedi ki, özlərindən yuxarıdadır. Onlar, yəni həmin ona, yəni ehtiram, ehtiram göstərdilər və həmçində onların imperatoru, əgər onlar öz imperatorlarını ilah sayılarsa, ə, bu da o deməkdir ki, onlarda, yəni müxtəmil olan fərdlərin heç bir, yəni ehtiramı, heç bir hörməti yoxdur. Yəni əgər onların ilahları, yəni imperatorsa, öz ilahlarını imperator sayılarsa, onların ictimaiyyətində, müxtəmilərində, yəni fərdin heç bir, yəni heç bir, yəni dəyəri yoxdur. Yəni ki, o imperatora görə hər bir kəsə yəni, özün qurban verə bilər. Yəni özün qurban verə bilər. Çünki onlarda, yəni əsas ilahdır, ilah da onlarda imperatordur və ondan aşağıda olan təbəqələrdə isə heç bir, yəni, ehtiram yoxdur və hər bir kəs də imperatora, yəni qurban, yəni verə bilər. Hər bir kəs özünü, yəni imperatora, yəni qurban verə bilər. Həmçinin onların əqidələrindən biri də odur ki, onlar təmizi, yəni müqəddəs sayırlar. Yəni təmizliyi, yəni təmiz olmağı müqəddəs sayırlar və də onlarda, yəni ibadət etdikləri yerin, evlərinin və heyət bazalarının, yəni təmizlik buda ümiyyətlə onlarda, yəni müqəddəs, yəni bir şey sayılır. Və bunlarda da ə, onların bu əqidəsinin, yəni bu Şintoya, yəni əqidəsinin, yəni Yaponiyada yayılması Bəzi onların, yəni alimlər qeyd edirlər ki, yəni miladdan qabaq, yəni 6-cı ildə, e, miladdan əvvəl 6, miladdan 6 əsr əvvəl, yəni Şehrbazların kahinlərin, yəni Asiyaya gəlməsi, bu Asiyaya gəldikdən sonra da onlar necə deyirlər, bu Yaponiyada gəlib çıxdılar və bəzə deyir ki, onların bu əqidənin Şinto əqdəsinin bu Yaponiyaya gəlib çıxması, yəni miladdan 6 əsr əvvəl, yəni həmin bu kahinlərin, yəni səbəbi ilə bu kahinlərin səbəbin olmuşdur. Çünki Ki, bu hindusların əqidəsini də yəni kahinlər yəni miladdan 8 əsr əvvəl gəlib onlarda üçlük yəni əqidəsi yaratmışlar. Yəni onlar darah, kaştonu bir də keşlerini yəni üç ilahı yəni birləşdirmişlər yəni, hindustlarda. Həmin bu kahinlər yəni üç ə, ə, üç ilahi birləşdirmişlər. Onlarda yəni üçlük yəni ehtiqadı yaranmışdır və həmçində bəzi məlumatlara görə yəni bu Yaponiyada da bu əqidənin yəni yayılması ümid elə hijrətin miladın Miladdan 6 əsr əvvəl, yəni kahinlərin, yəni Əlinə olmuşdur. Kahinlərin Əlinə olmuşdur və hal-hazırda, hal-hazırda da, yəni Yaponiyada da, yəni bu Kəştoy Şantoy əqidəsi, yəni mövcuddur. Düzdür, əhalidən az bir hissəsi olsa da, yəni bu əqdənin danıca gedənlər var və onların özləri məbədləri də var və bu günə kimi düzdür, birinci dünya müharibəsindən sonra, yəni ümumi səviyyədə, yəni Yaponiya o əqdəni unutsa da, amma çox ə, onlarda ə, bəzi nadir yerlərdə qalmana baxmayaraq və bu günlərdəcə, yəni o əqdənin danıca gedən, yəni infratoru illaq sayanlar, yəni bu gün özündə mövcuddur və özlərinin xas yəni, məhəbədləri var, yəni ibad, də var. Və həmçində ə, onlar necə deyirlər Şintoya əqidəsində olanlar ə, məsəl üçün buddistiyə gəlib çıxarlarsa və ya hətta buddistən Şintoya, yəni əqidəsən gəlib daxil olarlarsa kimsə öz əqidəsini dəyişərsə ya burdan oraya, ordan bura, yəni buddistənlə Şinto arasında ya burdan çıxıb buddistə və ya buddistən çıxıb yəni Şintoya yəni əqidəsən gələrsə Bu haqqda onlarda yəni, heç bir problem yoxdur, heç bir çətinliyi yoxdur. Yəni elə bilik ki, yəni kökü, yəni kökünü bir say ilə, kökünü bir sayırlar. Ona görə də bu heç bir yəni çətinliyi mane yoxdur. Yəni həmin yəni dinini əqidəsini dəyişən insana hədd yoxdur, hədd yoxdur. Yəni heç bir fərqdə yoxdur, yalnız yəni, ikisinin yəni kökü bir hesab etdiklərindən, yəni burdan ordan bura yəni daxil olmaq, yəni orada çətin bir şey deyil. Və bu hek, bu əqidə ümumiyyətlə demək olar ki, yəni sayları az olsa da, sayları az olsa da, da, amma hal-hazırda mövcuddur. Yəni şərqdə olan, yəni batil əqdidələrdən biridir və yaranması dedik ki, e, bəzilərinə görə, yəni -e, miladi 6 əsr əvvəl, yəni kahinlərin ora, yəni baş vermiş, yəni bir əhdə bir forma idi. Yəni onlarda, yəni hal-hazırda mövcuddur və inşallah, yəni düzün Allah bilir, vəsallu mühammədin, vələli mühammədin.